maiatzaren hogeita sortziko udal eta foro dut hautagaiekin autagaiekin eh? bat arte hartzen ari gara e, urbiletik, e, baino, haien proposamenak ezagutzeko eta gaurkoan ba, e, irun aldera joko dugu e, justu, Ba Joz Antonio Santano, klabero dugu gaurkoan gurean, Joz Antonio, no, ongi etorria horria e, irundarra, berrogeita emesortzi urte bituzu, zuzenbidean lizentziatua e, mila betzirunda laurogeita iruan e, politikan, oso gazte, irunen zinegotzi e, urte pare bat enpresa privatuan eritu zenera, bai. ondoren gipuzako foru aldun dian ere. Ez, Diputatu ba, eta gero zuzendari. Zuzendari ere, eta gero, ba, etxera, udal etxera urgindu bai. zenien, bai. berriz ere, mila bat zehundan aroita, emeretzean, bimila, bigarren urtean, ez? Bai. E, hartu zenun lekukoa, bai. Alberto Buenlakamaren lekukoa, e, lekukoa hartu zen nuen ez geroztik, alkate. gualkate, e, bosta gintaldi, bete hito zu jarraian, seigarren bat ere aurkezten duzu zure burua, bai. e, biztan da, beno, horrein ba, dik ere, ba, hobetzeko ba, gauza badau dela pentsatzen duzulako. Ez dakite, ba, alkate sartu zinenean irudikatzen zenuen irun hori e, da, gaur egungoa, edo ez da beti posible helburu eh, guztiak, betetzea. Irun, jo, iri, iria undia da, gaur egun, eh? mm. eta bueno, ez da posible, dudarik ez da posible E, dena betetzea, bai, politikan, e, edo bizitza pertsonalean, edo, edo enpresetan, baina gure kasuan, e, irunen, elburu garrantzitzuenak, bai, hmm. uste dut, e, beteta daudela, hmm. bai, garrantzitzuenak, baina, bueno, hildorretan, bai, dudari gabe, e, jarretuko jarretu behar dugu, gau hmm. da... Murrelada. Yeah, eta ilusioz, eh? Hori Bueno, ilusioz eta experiencia. Hori da binomio hori, binomio bikaina da, eh? uh -huh. Nire <laughs> nire de ustetan bai. Bai. Eh ara eta goeserena, ba daude gauzak hobetzeko e, eta zailtasunak ere. Irunen haien artean ba etxe bizitzaren irunen bizi eta lan egiteko iria aldarrikatu duzute alderdi politiko guztiak, hauteskunde bai, e, kanpaina hauetan, 300ren e, kezka e, nagusia bat hori zebera da. Ba etxe bizitzaguin bat lortu ahal izatea. Jakinek, bueno, ba Irunbin adibidez, bena lokairu soziala eskatzen duten ba 2000 bat lagun badirela Irunen. Uste gutxi hori. Bai. pentsatzekoa da edo gura etxean edo nekez eh, ordaindu bezaketen alokairo pribatuetan daudela une honetan. Bai. Eh, ez ez dakin nolako diagnostikoa eginagozu zuten eta ez ze aterabide zein eh, ba jende horrek eh, etxe bizitza duin bat lordezan. dezan. Bai, bai, bueno, eh, asteko esan behar dizut, posten naizela, eh, irun bizitzeko eta lan egiteko irria delako, o, bueno, idei E, ideila talde politiko guztiek partekatzen e, dutelako no? aspaldi mm. defendatu eta sustatu dut hori alkate gisa no? Dudari, eta bueno, egia da e, irunen e, elkarte publikoa sortu genuen, duela, bestaki, duela gutxi gora bera hogei urte bai? mm -hmm. eta hori zen e, bueno, pues, e, eusko jaurlaritzak etxe bizitza publikoetan inbertziorik eginez zuelako hori e, hori da, hori da no? egia. Eta Irunbiri esker eskaira eta behar askori erantzun genien bai. Mm. Orrain e, alokairuko etxe bizitza publikoen aldeko apustua egin dugu. Bueno, urrengo asteetan lehengo bi promozioak esleituko dira, zehazki hamar alardean bai, mm -hmm. eta gero berrogeita bi ol, olibo ondoen biribilgunean bai. hau da e, gero laster hasiko eh, dira emigrazioko gaztentzako hogeita mar apartamentuak eh? uh -huh. eta, eta Lukas de Berroako hogeita bat pues, apartamentuak ere bai. baina gainera behobian obrak martxan daude babestutako laro etxe bizitza egongo dira eta Zamiguela nakan hau bai, da apustu serioena edo haundiena kasu honetan bueno, datosen hilabetetan hasiko dira espero dut, hazeko dira eremu osoko obrak, eta, zutxik, baino gehiago etxerizitza publiko garrne. Mm, bai, Borut. hori, aspaldi espero den promozioa da, bai, duari gabe, bai, bai, bai, eh, bai, bai, bai. bat defizitori nola ere ez, horekatu edo harinduko duena garbi. Bai, bai. <laughs> sortzi une etxe bizitza. Bai. Halere, e, eraik, eraikuntza berri buruz ari zinen, e, etxe bizitza huts hutsak erabiltzeko bideratzeko, kera, bueno, Eusko Jaurlaritzatik bada. Bai. Eh, bat, baina Bai, dago e, programa bisigune, bai. Programa bisigune martzan dago Irunen ere, baina bueno, eh, pues, programa hori maitzak eh, pobreak edo, mm. edo edo dauzka baina baina bai, bai martxan dago eta hildorretan jarraitu behar dugu, no? Baina uste dut eh, dudarigabe etorkizunean eraiki edo etxe berriak eh, era, eh, garrantzitsuenak dira. San Miguel mm -hmm. Lanakan, batez ere, edo bueno, pues, Lukas de Berroan edo, edo Alardean, no? Bai, mm -hmm. Baina etxe berriak dudarigabe gaur egun bena garrantzitsuenak dira eta helburua da eh helburua da alokairu soziala gazteentzako gazteentzako hau da helburu garrantzitsuena momentu honetan eta helburu partekatuta eh e, partido politiko guztien artean. Baina, bai, bueno, agintalde honetan ba, eh, adostasunetan ere elduizatzarete, honi begira, ez, baile, baile, baile, beste baile. alderri batzuekin baile. ere. Baile. E, ekonomiari buruz, etxe bizitzak ordaindu behar dira, eta bizimodua aurren atera ere, e, irunda, ustuz, barakaldurekin batera, ba, pobrezia, ba, arriskoan edo maia altuen duen udal bat, baile. herritaren uniko, e, amase, ja omen dago, ba, um, e, umbral horretan, aiz e, grup egindako azterketaren arabera, pentsatzeko da lan precaritatearen ondorio dela, hain justu, e, ez dakiztein sektoretan, eta nola e, sustatu daiteke ekonomia udalaren eskutik ez da bere eskumen propioa, baina bai. e, udalak asko egin dezake. Bai. eta gustiz ere. Bai, azkenean, e, zer da garrantzitsuna pertsona batentzat edo, edo gazte batentzat, no? alde batetik e, bueno, etxe bizitza soziala edo etxe bizitza posiblea e, izatea, Eta gero, dudari gabe, lana, eh, lana lortzea, bai, uh -huh. lan bat lortzea. Eta e, Espainiako gobernuak e, prekaritateari eraso egiten dion lan erreforma onartu du, agitaldi, agitaldi uh -huh. barkatu honetan. Eh? Horren ondorius kontratu mugagabeak nabarmen ugari dira. Ta hori da... Ba, az, Azpimarratu nahi dut e, boaz, e, neurri hori, pentsatzen dut oso oso importantea dela azkenean e, pues, mugagabea... Pues, e, mm -hmm. e... Bai, segurtan zumbate mateko. Bai, hori da, hori da. Lan esparru berri horretan, irunek eh, onura jasutu. Bistanleria aktiboaren okupazio eta gizarte segurantzako afiliazioak handituz, eta langabesia maila historikoetara jeitsiz. Hori da oso, oso garrantzitsua da, eh? Duela duela 25 urte, langabesi mail hau izan genuen eta claro, garai hartan, eh bueno, economia, puf, eh komun tiro bai, mm -hmm. e, zegoen. segoen. Ordun, pentsatzen bueno, dut gaur e, gauzak Naiko, naiko ondo eh, daudela, bueno, eh, arlo horretan, bai, arlo horretan, bai. Eta, eh, gainera, enpresa industriala dartsako apustu egiten ari gara, irunen, bai, eh, maillako lanbide kualifikazioa eta lan egonkortasun handia ematen ditu, eta, bueno, aldaketara egoikitzeko gaitasunaz gain mm? Udal kontratazioa, bai, bai, zehori bai dagoela, bai, bai. udararen eskumenetan, ikusi dugu ez, ez, ez irunen bakarrik. Fomentos edo, or, bai... O, o, oro korra dena bai. e, ba, udala bituen zerbitzuetarako kontrataziba bai, bai, bai, esleipenak egiten direla bai. azbi kontratazioa aipatzen dena langatazka bai. zenbaitzuk eragin bituenak irunen ba, kiroldegi eta izan dugu azkena bai. e, zentzu horretan e, zeine ereduen alde edo nola ikusten duzu ba, ikusirik zerbitzu bueno, bai. e, asko azbi kontratazioen direla eta langatazkak sortzen bituela bai, mira e, Urte hauetan udala gutxi gora bera bosteon langile eh? bosteon langile inguruko enpresa publikoa bihurtu da. Mm -hmm. ba, irungo handiena. Enplegatzaile bai. handienetakoa. Bai. Bait, bai, pues, pentsatzen dut. <laughs> bai. bai, dut ari gabe, ez dakit kaf, ez dakit kaf mm. zenbat eh, langile ditu, ez dakit, baina bai, bai, aian Bai, aian dara, bai, bai, bai. bai. Eta gainera, bueno, jardura ekonomiko garrantzitsua sortzen du iriko gure zerbi, esto, enpresetan, bai, hori da. Eta eh? Pandemian planteatu ziren beharrei erantzun zieten gure zerbitzu publikoen e, giarra erakusteko aukera izan genuen eta hori da gure helburua bai? E, udal zerbitzuak indartzea. E, oso oso garrantzitsua da hori, egungo kalitate mailari eusteko gai esatea, no? Bai. Baina, e, udal langilekin edo ez beste enpresa batzuei azpikontata gidez? Bueno, denetik, bai, denetik, no, udal langile kasu batzuetan edo beste batzuetan, pues empresa privadauekin, bai, udadari. Bai, ze langatasak sortzen dielarik, hori eredua salatu izan dute sindikatuek, baina bai. behar bada ere, ba, eh, esleipena egiten denean, ez? Ba, eh, pleguetan baditzen sozialak. Bueno, bai, bai, baina hori Ezin bestekoa dira. Horri hobetu beharra dago. Bueno, eh, la ba, gatas eh? eta langileen lanbaldintzak hobetzeko. Bai, baina guk gaur egun kontratuak beti beti beti, klausula eh edo bai edo lanbaldintza sozialak eh egiten ari gara, bai, hmm. dudari gabe, claro. hemen bi posibilitate dago beti, ¿no? Al debatetik batzuk pentsatzen dute Eh, pues ez dakit, eh, langile guztiak funtzionariok edo em, mm, plegatu publikoak publico. izan behar eh, direla, baina, baina, bueno, uste dut, uste dut hori ez dela eh, posible eta hori ez dela beharrezkoa gaur egun. Baina, pentsatzen dut dudarik eh, gabe, eda niretzat argi eta garbi dago, eh, udalaren txat eh, lan egiten eh, dutela, beti, lan baltintza oberenak. Eh? Uh -huh. Beti, sozial, eh, lan, lan baltintza sozial eta, eta ekonomikoak uh -huh. eh, oberenak dudari gabe, baina, bueno, batzuk eh, enplegatu publikoak eta beste batzuk eh, pribatuak baina denok uh -huh bueno, pues, eh, lanbaldintzak eh, onenak, on, onenetan, barka, uh -huh, onenetan, uh -huh, bai. Uh -huh, e, berrintasun politikak egin batunen nituen zurekin ere, e, uh -huh. ba, ikustu berrintasun azken bosgarren udal planak ez da, ekarri du, ez, ba, gintaldiaren bukera honeta, bueno, zure gobernukide izan den, orainart izan den, miren, etxe beste berrintasunak deskari erekin, e, planberria onartu beharra dago, horrendik ere udal batzan, hala eta guztiz ere, ez dakit urrengo laurtetan, e, zein urratx, zein pauso, eman berko ditu irun gudalak eh alor honetan, bueno, jakinek maindarkeria machista kasuak emendatu direla, bai. e, eraso sexistak iruren ere. Bai, bueno, 5. plana, bueno, andago eta egina dago eta datorren lau urtetan martzan eh e, jarrituko dugu badudarik gabe, Baina gustatuko ba, litzai e, zerbait eh pues azpimarratzea, no, hori buruz E, gure apustua e, Berdintasun Politikoen aldeko pues, e, aspalditik e, ari garela, bai. Aspalditik ere garela, bai. Eta, bueno, pues, adibidez Berdintasun Salla, ber, Berdintasunari buruzko gaiak bultzatzen dituen teknikari batekin, eh. Eta gaur e, gaur egun eh bueno, etxea laster irekiko irekiko dugu. Eta Emakumeren etxea eh, leku edo gune egokiena, edo egokia izango da. Okay. Eta, bueno... Eh hau da, mos garrantzisona guri gutxi goraberaz, zerbait bai. gehiago horri bai, etxea bueno, ba, gainera, bueno, va ba, colectivo gustien echea bai, izango da aldi bai, berean, bai. E, usta, Plurala, eta, transversala eta eta bar, Eta modo parte hartzailean e, antolatu bai, antolatu, bai. antolatu dena ere, eh berrintasun planera itzulita, ezabezarra oraindik ez, e, ez da onartu. Ez da onartu. Ez da onartu baina, zes, da la eztabaida pistu du. Bai. bi planoment zeudelako hori salatzen zuen gobernukidea den elgarrekin podemos eco mira hechbestek alardaren gaia zela eta ez dakite bueno. eh, planari lotuta den edo ez baino alardaren gaiare berritasun politiketa garenean eh, pilpilan den kontua da eh, Konpontuko bueno, da? Bueno, estaba ida o irune. Konpontuko ez da, ez dakit eh ez dakit zer zer da, eh, da konpontzea kasu horreta, no? Gure Gatazkari. Bueno, bai, bai. Pentsa pentsa pentsa zezu eh gauza bat, eh, eh kasu honetan, eh, este, Bosgarren berdintasun planaren bosera malla batzorde dai horriburuz bere iritzia eman zuen, bai. oso, oso garrantzitsua da eta ja. han, pues Partido Gasti, e, daude, bai. Eta gero, bueno, pues eh alarde buruz pues eh e, garrantzitsuena da elkarbizitza, bai, elkarbizitza eta helburu hori eh e, lortu behartugu. Gaur egun, gaur egun uste dut e, elkarbizitza nahiko ona naiko ona dela. Eta, bueno, ikusiko dugu zer gertatuko, zer gertatuko da etorkizunean, baina Alardeta politika, Niguez ba, eh Nigues e, dut e, mastea edo, bai. Ez da astuber, bai, alkatesaren lehean urtero erabakiak hartzen bituzu, e, egun horretan, esanait. Beraz, e, bueno, ahí va beharra dagoela, baina gisa. Bai. irundar guztien alkategia, bai, esanait. Era bakia hartzen eta, eta hori, hori da, eh, eta, udal, eta udalak ere. Bai, eta hori da e, nire eta gure helburua, eh? elkar bizitza E, lortzea edo elkarbizitza preserbatzea edo mm. edo mantentzea. Eta gero, eh bueno, Irungo herria, pues urteetan zerbait egingo du, pues eh er, erabaki, erabakiko du, bai? Herriak erabakiko du. Bai, dudari gabe, herriak erabakiko du zergatik azkenean, hau da, bueno, jai bat festa bat eta sustrai sustrailxakon batekin bai, eta bueno, ikusten dugu bi bi forma edo bi ikuspegi bi alarde bizitzeko. Bai? eta nire ustez hau da oso respetable bai? oso respetable eta ikusiko dugu gero nola jarraitzen da, E, etorkizunean, no? Hmm. Eta, hau da, nire... Ja, ogeita zei urte dara magurrela, ikusiko bai, dugu bueno, e, bai, etorkizuna. Bai, bai, baina ni positiboa, oso positiboa naiz, eh? pentsatzen pentsatzen dudalako eh, bueno, pues azken urteotan ekainaren ogeita marrean, bai, bueno, kaletan, elkar bizitza uh, izan zen eh, garrantzitsuna. Eta, benetan, eh? pentsatzen dut, hori da... Ez da kit, logro bat edo merito bat, no? Eh, irungo, irungo jendearen txat, eh? irungo herriaren txat. Eta bueno, ez da kit, mm, mm. ez da kit komparasio, <laughs> beste komparasio eh, egitea. Baina, bueno, hau da, hau da. Hungida, da. Haurera bueno, pausak eman ditu bizarteak. Aldatu da, duari gabe. E, azken nogeita bosturtetan aldiz. Euskararen garapena bestelako izan da. Irunen e, erabilera apaldu da e, bai. Irundarren euneko berro baita da Euskalduna edo euskaliztuna e, Gipuzko amaian ba, Proportziolik apalena Omen eta erabilera aldetik euneko Sortzi behatziak erabiltzen Omen du egunero e, dori, bai. diorte, Inkeztek e, gutxienez e, Ez dakite nola pentsatzen buzu ba, Euskalen erabilera sustatzea Sustatu berbaldin ba bai, bueno, Eta hildo horretan lan egiten Ari gara, no? irungo Irungo udal udaletik, ¿no? Baña, bueno, Irungo Irunhirunda, bai, eta bere historia, mm. ja, bere Teologico, historia, sociologia eta bar eta bar, bai, baina pentsatzen dut alde batetik, eh, bueno, urteak daramatzagu hezkuntzatik euskara ikasteko sistemen aldeko apustu egiten, eta hori da garrantzitsuena. Azkenean, eh, mm. ume guztiak edo, bueno, euskara eh badakite edo, mm -hmm. hau da realitatea, bai? Eta gero, pues de Irungo, irungo udaletik programa batzueta, batzuekin, adibidez, eh pues kalean baiharekin mm -hmm. edo bestekin saiatzen e, ari gara e, euskara erabiltzea egunero, bai? mm -hmm. Egun, egunero. Hau, da, hau da, gure erronka, ¿no? badaki Badakigu gure gure humeak, e, bueno, pues denok elebi, elebinak elebiak gutxi gorabera dira. Eta erronka da, bai, e, kaletan, e, kiroletan edo kulturetan edo edo edo, edo, edo, edo, edo, edo bai. Baia, bura, bai, bai, euskera hizketa hitz e, e, egitea, bai. Eta hau da, hau da helburua, baina eh aldiberean eh pentsatzen dut e, Hau da, kompromiso pertsonala baita, eh? pentsatzen dut dela, bai kompromiso bat. Mm -hmm. Nire kasuan, adibidez, pandemian, pandemian eh, laska ora joan ginen, joan nintzen barkatu, eta, bueno, azkenean, bi, be bi lortu, mm -hmm. <laughs> lortu barretegi, nuen. Barretegi batean. Bai, eh? bai, bai, laska honen, laskaoko barretegian, bai. Laskan, eh, Laskau, eta bueno, pues, bi, bebi lortu, uh, lortu nuen eta bai badakit eh e, pues, bat egunero hitz e, egitea bai, baina hobetzeko eta bueno, hau da no mm. eta bueno mira okay. eh, el hau sentzu eh, horretan eh, oso eraga, erabelgarria da, no? mai, bai, eta, mai, mai. Yeah, yeah. baina baina alde batetik da, e, bueno irun eso sociologikoki pues, irunda Ez da, gipuzkoa, zentzu bai, horretan. Baina, azken urteotan, pentsatzen dut, e, asko aurreratu e, dugu, eta, eta bueno, udal, udaletik e, programa asko, diru asko, uh -huh. e, eta aukera asko eta desberdinak, martzan ipini, ipini dute, pues, e, bat ez ere, euskara e, kalera edo uh -huh. edo gizartera e, e, e, erabiltzea mm, bai. erabiltzeko bai Gero ikusi, bera, bai, pro programazko jarri direla martxan ea eraginkorra diren edo ez edo zergatik, ez, e, evaluazio bat ere Egin beharko litzake udala kantolatzen bituekin hemen eta gain hor bada baziztaka, kolektiboa ba egintaldi honetan martxa jarri den ai justu 151 pertsona eragile euskal eragile desberdinak badute proiektu bat ustebut udaltalde politiko guztiekin bildu direla e, kafeantoki baten proiektua aldarrekatzen dute edo jarri nahiko lukete martxan udalaren babesarekin beti ez dakite proiektu bueno, gero... hori nola no ikusten duzu? Bueno, eh, ez, da ez da kit, azkenean... Beharrezkoa da, ez? Bueno, a ber, beharrezkoa da, ez da niretzat garrantzitsuena da, dudari gabe, euskera erabiltzea, edozein partetan, klubetan, hori da garrantzitsuna. Antzoki bat e, euskera, bakar bakarrik euskera hitz egiteko, pues ez da kit, ez da kit, e, zein... E, pf, baliotxua e, izango dela ez dakit, baina alaber e, tokiko talentuaren aldeko apustua egin dugu eta kultura kilometro 0 hau e, batez ere e, pandemiatik e, uh -huh. pues programa bueno, programa polita eta programa horrekin, bueno, hauso guztien, hauso guztietan no? martxan e, ipini e ipine dugu eta mm, pues bukatzeko e, bueno, galdera galdera horretan bukatzeko esan behar dizut e, proiektu, dakit, e, izarra, proiektu izarra, proiektu Estrella mm -hmm. e, daukagula, e, bere izena du e, CBA edo okay. eh CBEaren eh ahundit e, eh eta kasu honetan eh 2400 metro carratu e, berriak, bai? E, eh dugu gure eh oraingo edo gaurko se, sebean, bai? Eta hori, e, hori izango da irungoko estentzat eh aukera oberena modu berriak musikan, eh, kultura, an txekia, an eta bueno, beste eh, kulturaren arloan edo modalitatean, no? mm. Eta bueno, mm, hau da, hau mm. <laughs> nigerantzuna bai. Ba, bai. kultura, eh sozialerako. Bai, Baila. bai. Kultura gertza. Du, du da? Ba. Eta batez ere eh, kultura auzo guztietan hau batez ere. Bai, eh CBA, bai, baina mm, kultura eta zentsu horretan eh, kultura kilometro 0, pues programa eh, hmm. pro programa Innova de berritzailea, izan da. Hmm. Etan ondo ikusita, eh? Ondo ikusita, pues hmm. eh ongida e kultura kilometro 0, bai duzu, zu, e, beste kilometro 0 bati buruz ere dizegin ai dizut, ba trantzizio edo krisi ekologiko klimatiko energetiko bizi dugun honetan, eh bai. zenbait urratxe eman dira. Azken urtetan garraio e, bino, bai, e, elektrikoari buruz, autobusekin hori agerikoa da, baina naiz e, eta ba, erpine erpiña da Esuaitza izan trantsizio ekologikoari aurregiteko neurriak ez dakite ba nolako neurriak aurreikusten dituzu batozen urte bigira jakinik hori ba, markatuko duela udalgintza ba, irigintza aldetik, ba, garra joan, eta, bai irigintzaldetik bai garraioan eta eta ekonomian ere behar da. bai dena bai bai dena dena gaur egun ba, legea oso bidea bidea markatu, bai, markatu, markatu dago, bai, eta da, bai. adibidez e, garraio publikoak, buz, egun, e, azken urteotan batan, lau, lau autobuz elektrikoa erosi, erosi e, genuen, eta erosiko dugu beste, beste lau gelago, mm -hmm. bai. Beraz, e, linia bat, e, beobiatik biatik, e, puiana, bai, hospitalera, mm -hmm. gaur egun elektrikoa da, eta datorren hilabetetan bigarren linea bentasetik eh, bueno, zentrora eh, hmm. ere elektrikoa izango da eh, hau da mm, bueno, pues, eh, ez dakit eh, simbolo bat edo hmm. bueno. eta gero bueno, lan egiten ari gara bide gorri berriak eh, maikitzeko hmm. zehazki hiri erredian Avenida de Navarra, Koloni Bilbidea eta Fonterrabia kalea, Ondarribiko eh kalean eh bidegorri zentral edo bidegorri nagusia egingo dugu. Mm -hmm. Eta eh gabe hori eh emaitzak e, izango dira aparkaleku batzuetan eta horregatik e, planteatzen e, ari gara eh aparkaleku lur aparkaleku bai? Batzuk dunboan, adibidez kasu horretan baina e, belartza artian ere, bai. bai eta San Migueleko, San Migueleko auzoan ere. Eta bueno, pues, pizka bat denon artean hiri atsegina edo hiri las lazait, zaitasuna bai, bai. E, egin behar dugu eta pentsatu behar dugu aldi berean, konponbide batzuk e, eman behar dugu, Pues apárcale ku apárcale dago, ez. Dena nahi dugu, hori egia da. Bai. Bueno, ez da posible. Dena ez da posible baina egia egia da aurrera egiteko, eta, uh -huh. eta arlo honetan dudari gabe konsensu minimo edo, edo bai e, edo, eta dialogo maximo bai, bai? egin behar egin behar dugu eh? mm -hmm. ta, hau ez da eh kotxeren e, kotxeren gerra edo kotxeren aurka mm -hmm. neurriak, no Dutari gabe. Mm -hmm. eta, ta, mira, e, azken urteotan eh Fenpeko benetan Irun eh pues erreferentzia, e, espainiako hiri Iri artea, mai, dudari gabe uh -huh. elektrifikazioa, autobusaren elektrifikazioarekin, eta beste, eta hogeita mar, pentsatxe, ez bai, dakit, eh? Hogeita mar ere moa, bai, e... ere moa gu e, pioneroak edo, bai. eh? Aintzin dariak. Gero, errespetatzen hoteden, e, beste kotua bueno, da. Bueno, bai, baina, baina gure datuekin, errespetua ondia daukagu, eh? Errespetua uh -huh. ondia daukagu. Uhum. Ongi da e, sobera luzatzen ari gara, baina bai elektronizun ere, beno vale, ba, sektoreari ematen diezu garrantzia, kilometro 0 produktua, bueno, bador bidasoa kilometro 0 proiektua, aimatera gille lanean, horrekin eh irunen augaratu daiteke, Lehen sektoreari bultzadatxo bateman, ez? Bueno, ez bai, lentasunetan. Bai, bai, lentasuna da, bai, baina eh Olaberriako plan beresia e, onartu onartu genuen eta plan horretan horri buruz hitz egiten e, ari gara bai. Uh -huh. e, ba, le, le, ba, ez da erraza, gaur egun Irungo lehen sektorea ez da, ez dagunia, ez, da, ez da potente, baina enpresa batzuk edo, edo eta baserri batzuk e, uh -huh. daukagu, E, bultzatzeko eta, bueno, horretan lan egiteko. No? No, Zegiara, irun, iri, bezala irudikatzen dela, baina uneko irurogeita marra berdea da. Bai, bai, bai, bai. Jende asko ikusten ez duena. Adibide, adibide bat, e? Eh? Adibide bat gara, bai, bai, bai. Eta, adibidez, eh, amaboz mila zuaitze eh, daukagu irian irian iriegunean, irian pero dio tu udal herrian eh bai eta uh -huh. pues está aquí ia milion bat metro carratu leku berde bai berde, berde, berde. berde garrantzitsua da hori ezagutzea eh uh -huh. o, gabe, beti eh gehiago posiblea da eta segurazki eh gehiago egin behar dugu bai baina gaur egun irunen suaitz uh -huh. baino inoiz eh gehiago daukagu. Ongi da. Ba, bukatzeko azken segundu batzuk, e, libre, ba Irundarrei helarazteko, ez dakit. Bai, e, zein bueno, proyecto bizu e, nagusi ere, ba aipatzeko. Bai. asteko bueno, idea, idea, idea orokorra bai Irun e, irudiaundi bat da. Azko gustatzen zaiguna, eh? Eta hori hobetzen jarraitu nahi dugu. I, i, irun hasieran esan dugun bezala, jendeak bizi nai eta Bertan lan egin eta bizitza proiektu bat zor dezakete. Kalitatearekin, kultura eskaintzarekin eta, eta aukerekin, no? Beti dago zerbait egiteko eta ikusteko, hiri abegikorra, bere torkizunean pentsatzen duena eta bere iragana zaintzen duena. Batez ere pentsatzen dut e, irun posibilitate asko da oportunitatea aukera berezi eta asko du momentu honetan, no? tren geltoki berria e, eraikitzen ari dira, momentu honetan. Eh? E, eta horrekin, bi airun proiektu arekin, e, ekonomia, hiri e, berde gileago, pentsatzen dut, e, gipuzkoan, kokatzen du edo no? bai, hiri bai, pues referentziako hiri bat. No? Beste beste kapital, beste kapital bat. Bidazoako kapital eh, dudari gabe, baina batez ere eh, referentziako iria donostiatik eh, baionara. Hau da, eta gure posizionamendu eh, geltoki berriarekin eh, beste bultxada bat, edo beste impulso berria eh, emango du iruni. Gira, ba, aurrera begira. Beti, ba, bukatzeko megadezuko dizut hasi hasi gara aipatzen 6garren agintaldi bilatzen mozula orain artean bai bakardadean gehiengoarekin hala ez eh pepe alderdiarekin euskalderei jeltzalerekin elgarreki podemosekin ere adostasunetara heltzeko gai izan zara, e, hauteskunde emango duten emaitzak emango dutela denekin hitz egiteko prest bai tudari gabe tuderi eh? gabe eta bueno, pues mm. eh, azken, azken lau urte urtetan, eh horrela izan da. Mm? Peperekin, bildurekin, ejotarekin, podemosekin, beti hau da gure jarrera, no? Beti irekita, beti programa batekin eh, mai ganean, bai? Mm. Eta bueno, hildo horretan, eh, udori gabe pentsatzen dut irun aurrera eingo eh, duela. <tipa> dilo, ba, José Antonio dilo. Santarno Klabero, esker. esker mila gure nintzen lagatik bueno, eta barkatu beha nire euskera ez da <gülüyor> ez da berena eta espero dut eskertzen da <gül> <gülüyor> saialakera eta usardia nire <gül> esker bye.